retroevolución retroevolución retroevolución o programa de chorro radio é má de chorro pá radio filispin filispin má de loncada adiante cada bien atrás cada atrás escoita escoita retroevolución retroevolución Retro E tal? Benvidas e benvidos a unha edición máis de retroevolución aquí en Radio Filismín atravesou do 93.9 da FM de Ferrol e tamén atravesou de Internet igual que Tete radio dende a comunidade valenciana emite pola rede o programa Para Todos Vos. Oxe, se cabe haberá un pouco máis de música electrónica experimental e vanguardista con respecto a outras veces Pero, Coido, qué interesante, como siempre. un dos temas que aparecían no primeiro disco e disco de los iniciados no ano 1982. Un grupo que non deixaba de ser un proxecto paralelo de ser bando caballar no que a súas intencións iban máis cara á electrónica escura, experimental e minimalista como podría ser a de Os Residents grupo que servando pois, gustaba lle, gustalle moito a marca da Nubi xa queda como un referente mundial dentro deste abanico estilístico e pode que seja un desas alfallas Dentro, como digo, de ese estilo minimalista e experimental, basándose en no libro Dos Mortos, Dos Exipcios, los iniciados fixeron algo que, pois, pode que na España do 1982 ainda non fixera ninguén, en calqueira caso, queda como todo un referente e... Eh, fixéronse fai uns anos unha reedición en vinilo de este disco, pero, si queres o original, tens que sacar bastantes cartos para poder pagalo Dentro dese de estupendo disco, camín a verdade, pareceme, pois, senón, algo maravilloso, sí, un referente e un disco moi importante estaba o tema Atlas. Este peso, este dolor, شي sí, moi duro, realmente insoportable, es realmente difícil soportar este peso. Así soaba Atlas que estaba dentro de OLP, la marca de Anubis Un tema que a min, a verdade, xa Os anos que teño en riba pois traímen moi boas recuerdos, moi boas lembranzas, porque o vídeo igual que o da Marcada Nubis era un programa lá por lo 1982 que chamábase Caja de Ritmos. A xente iba enmascarada con, con un estilo pois, eso bastante Distinto bastante residence para o que eu estaba acostumado a ver e escoitar pero deixoume bastante alucinado así que, cando vin, como polva a pasar ahora a verdade é que fai un pouco de gracia pero nun supermercado, pois o disco estaba a pouco prezo e a verdade non en enmercalo E a verdade é que non me arrepinto para nada, porque moitas veces poden ser discos que a crítica moita xente pensa que son maravillosos, pero a ti non te gusta. Claro que antes non tiñas a posibilidad de escoitarlo primeiro en streaming. Mercábalo e a ver o que pasaba, se si te gustaba ben, non pois, te fastidiabas. Pero a verdade é que un disco distinto, dentro do que sería o mínimo é a música experimental e que se mais ou menos te gusta este tipo de música pois é totalmente recomendável Imos a acabar este repasiño de o disco dos iniciados la marcada Nobis con un tema que a verdade é un pouco macabro Y que se titula Peter Pan, pero a mí encántame. <música> han salido a unha fiesta lejana los niños no oyen bien en el cuento que Peter Pan se lleva a los niños que han muerto y los niños se van y los niños se van bordo de un gran barco un Beso en la mejilla. iniciados outro xeito de ver a historia que nos contou Walt Disney, un pouquiño máis macabra e tenebrosa, pero totalmente encantadora. Este poida pode, pode, perdón, que sexa o tema máis minimal sin realmente falando en estrictos termos de este disco de los iniciados. Non me gustaría rematar facendo este reprasiño o disco mítico xa editado en 1982 e reeditado anos despois que no proxecto este donde estaba Servando Caballar, Biobac N, de Aviador Dro, tamén estaba Marta Cervera tamén do Aviador Dro, os teclados. Se podedes escoitalo, pois eu creo que estupendo se creedes mercalo en reedición tamén e si tedes bastantes cartos pois na edición orixinal pero o importante que o escoitedes é poida que o disfrutedes tanto como o fago eu e moitos milleiros de persoas aos que lles gusta este tipo de sons. <risa> vos tú estás estás no perdóname mi amor mi amor titúlase Amore Mío e está dentro de outro deses discos míticos dentro da vanguardia electrónica mundial. O proxecto tratase de Neozelanda que editou no ano 1986 o álbume Mix de Lania que xa queda como un referente mundial dentro da electrónica. Detrás deste disco estaba a músico e cantante Anything, que tamén participou un outro mítico grupo español que se chamaba Diseño Corbesier Un excelente álbume, moi experimental moi vanguardista, non só paquela época, sino agora mesmo segue sendo vanguardista e que editou o extinto selo auxilio de cientos que adicábase a este tipo de músicas vanguardistas sonoras un álbume donde o que prima e o que hai que por decirlo de luxeto fixarse máis é na manipulación das voces non como se fai agora actualmente con iTunes iTunes ou Tautunson, como se chame senón cas cintas que era de bobina que era o que había antes manipulación de ese son vocal e que fai este Mixtelanda un álbume tan especial para todos os fanáticos da música experimental Se si queda algunha dúbida, o tema titúlase presto. Como podetxe comprobar é o que decía antes, a manipulación da voz con bobinas magnetofóns. Estamos falando do ano 1986, pois é a base principal non só deste tema, presto senón de todo o álbume miscelánea. <coughs> Perdón, pode que agora nos parezca todo un pouco máis sinxelo con todos os medios eh, tecnolóxicos eh, que temos agora mesmo cos PCs e demais. Isto podería facelo entre comillas. Facelo, ben, se é outra cousa facelo, si que se podería facer con un simple PC e eh, con un programinha calqueira. Máis... O interesante deste traballo non é, é se se pode facer agora ou non. Claro que si sí, é cando se fixo e como se fixo con poucos medios, e ca tecnoloxía analóxica que había naquele entóns co cal, podíamos falar, falar de loops manipulados é, manualmente e hacer que todo cadre tal cual o músico quiere que esté. He coido que en este caso o conqueriu anything en este tema. presto esto como non, en todo o álbumé mixtelánea. No sé nada. No sé 你走一小子你走一小子小小子你走一小子你走一小子 No sé nada. No sé nada. No sé nada. No, <tor> Nada. No, no, sé. no sé nada, no. No sé nada. No sé no nada. No sé nada. nada. No, sé no, nada. Nada. no, digas, no digas nada. nada, <tú> no digas nada. No digas no digas nada. nada. No, no sé nada nada No digas nada otro gran ejemplo de decía de manipulación de voz con cintas magnéticas eh, coido que de bobina, un tema bastante angurriososo, pero que eh, Coido que así queda definitivamente desreflectido o que foi capaz de facer anything este álbume mixtelánea música vanguardista experimental total e xa un referente mundial dentro do xénero e que se fixou no estado español un disco que é mellor que se podedes o escuitedes pola rede que podedes atopar xa que Non se reditou polo da agora e que, como houbo poucas copias á venda, a verdade é que ten uns precios bastante desorbitados e que o queres ter en boas condicións. Eu, fai moitísimos anos, pois podo dicir que compreino por 300 das antigas pesetas Cousas da vida, que iba a decir que despois non só so é un gran disco que sempre foi, senón que iba a acabar presos desorbitados. Así son as cousas. E seguimos aquí, amigos, en retrodución, grazas a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, que non é outra que Radio Filispín, que atravesou do 93.9 da FM de ferrol e tamén atravesou de internet, pois fai posible que escoite deso programa, o igual que TT Radio, dende a comunidade valenciana, emite atravesou de internet o programa para todos vos. Seguimos con un pouco desa de música máis experimental e vanguardista que non é moi doado escoitar noutros sitios ¡Oh! da da da, da, da. Duh, duh, duh. e tamén vanguardista electrónico e o tema DAD que foi feito a mediados dos anos 70 por o grupo The Future a moitos, decir, este grupo The Future non xes dirá nada pero poderíamos decir que foi a primeira formación que deu lugar a The Human League E tamén, posteriormente, a Club de Bea. Explícome. A Ian Crackmars e Martin Ware uníonse a Andy Newton no Sheffield dos anos 70 e formaron este The Future. Non editaron nada oficialmente e todo quedou en maquetas e en demos. Posteriormente, Martin Ware e Ian Crackmars formaron The Human League xa reclutando a Phil O'Key e Andy Newton formou outro grupo eh, electrónico e eh, con bastante éxito a nivel underground, chamado Club DBA. No ano 2002, pois, estas maquetas, estas demos de The de Future e outras dos primeiros de Human League, pois, recompilaronse nun álbumen, un CD no ano 2002 doc, no, que se titulou, perdón, The Golden Hall of the Future, donde recollía todos eses temas máis, pois, experimentais, electrónicos, eh, un pouco, un pouco non, bastante anticomerciales, e que eh, non saíron no seu momento. A verdade é que moitos eh, poden lembrarnos aos primeiros traballos, os dous primeiros e os sinxelos que editou de Human League como tal, non se lo virgin, pero aínda así a verdade é que hai máis experimentación e, eh, pois, non sei como decilo, un, non hai a intención aínda de ir cara aos sons máis comercial como posteriormente eh, foron, aínda que con escaso éxito na formación tal como estamos dicindo agora, é dicir, Ayan Kragmarsh, Martin Bern e eh, Philo, okay, que foi despois con Dare, xa e con Heaven de C7, respectivamente cando empezou ese éxito masivo, pero na mentres estamos falando de mediados dos 70, do Sheffield de Os primeiros eh, ABC, chamados viceversa, que tamén facían música electrónica, minimal, experimental. Por suposto, Cabaret Voltaire, os primeiros de Human League, donde oh, a pegada da cidade industrial pois notase na súa música. Hai moitos temas interesantes dentro deste disco que, como dixen, Títulase The Golden Hour Hour of the Future, como por ejemplo este también de The Future, titulado Future Religion. o que é o mesmo a banda seminal dos que de donde saíron de Human League e Club de DBA, dous referentes dentro da música electrónica non só inglesa senón tamén a nivel mundial e da cidade de Sheffield, tamén todo un referente de vanguarda sonora dos anos 70 donde saíron grupos como Viceversa, posteriormente ABC, de Human Le Club de Bea, Cabaret Voltaire, todos facendo música entre electrónica, industrial e bastante experimental, buscando novos camiños como moitos deses grupos fixeron posteriormente. Un día faremos algo especial só de Sheffield, pero moitas veces, amigos, a verdade é que Con esto de non queren repetirme, pois resulta que despois pasan... Eh, pois sí, anos se volver a poñer nada de determinado grupo. Pero xa digo, non é porque non queira. É porque un tenta non repetirse moi amiudo. Algúnas veces se pasa e eh, tarda moito en poñer eh, pois grupos de, de discos determinados. En fin, seguimos... Con este disco titulado The Golden Hour of the Future que editaba as maquetas e as demos dos primeiros de Human League e tamén o grupo primario que foi The Future. Hai estupendos temas, moitos deles pois a verdade que pagan moito a pena é un sempre pensar por que non se chegaron a editar, inda que fora nun selo pequeniño, como xoi pasou o primeiro sinxelo de The Human League eh, pero por que non se editaron vamos a poñer o último tema de este disco que tamén é de The Future e despois eh, direi por que só so poño de The Future e non como de The Human League como tal, o tema Se chama -se Bulls Lovers. lovers de The Future un tema que pode sonar bastante mínima al synth oh, ou eu penso que así é. un estupendo disco este que só so, creo coido que se editou en CD que se titula The Golden Hour of The Future donde están maquetas e demos dos primeiros de Human League e tamén do grupo seminal, repito, de, de Human League e eh, Glock DBA, chamado The Future. Eh, un disco que xa avisan porque, bueno, a verdade é que o traballo de restauración e remasterización foi moi bo, diría eu, porque... Eh, coido que algunhas desas maquetas non estaban a verdade no millor estado posible e conqueriron eh, bastante bastante calidade. Eh, entonces pois si escoitas o disco de seguido pode que notes ah, pois, diferenzas en canto ao, ao volumen e tamén a calidade pero sobre de todo no volumen. Xa avisan que Eh, foi algo pois, bastante difícil de conquerir, eh, casi imposible para non perder eh, a calidade dos temas. Eh, vou facer un inciso. Despois, eh, algúnas veces, a verdade, faime un pouquiño de graza cando hai xente que non lle gusta esto das remasterizaciones para non sei que cousas. Pois, se si recuperamos maquetas e si os másters están francamente deteriorados, pois, se si hai que utilizar o digital embedo analóxico para non perder cousas así, pois, adiante, hai que facelo e xa está e paga a pena, senón sería unha mágoa que perderamos cousas así. Esta é a primeira das catro partes du'n maravilloso disco. O mini LP ou o maxi single titulouse The Dignity of Labor. Para min todo un referente que está entre o minimal sin o experimental en menor medida e, si se quede, o industria son The Human League do ano 1979. Ese razón porque no disco do que falaba do anterior non puxera nada deles porque iba a poñer algo dese de maravilloso maxi single que como digo titúlase The Dignity of Labor e está dividido en catro partes. Esta e a primeira e, sinceramente, é fantástica para min. Parece ser que o grupo quería reflectir, pois, o traballo nunha fábrica no día a día. A verdade é que se ven, eh, para moitos o mellor, non o conqueriu, a verdade é que para min si sí, é o que conqueriron tamén que A postre é o máis importante é deixar unha alfalla total dentro da música electrónica. Aquí é, xa estaba Phil OK, ainda que non hai voz, pero el tamén tocaba os teclados. Entre os tres xa tamén me parece que Philip Adrian Wright tamén xa empezaba a estar O que pasa que adicabase ao que era o aspecto visual nos, nos concertos. e Posteriormente tamén tocaba algún instrumento electrónico, por suposto. Pero aí sí que xa teño algunha dúbida de se si xa estaba. Eh, coido que sí, pero non o podo asegurar en calqueira caso esta formación primaria e xa no xeito agarimoso primitiva de The Human League amosaban que o que facían o facían moi ben dentro da música electrónica imos a poñer o que sería a terceira parte deste Dignity of Labor parte de Dignity of Labor de, de Yuma League editado no ano 1979 polo selo Pirgin que a verdade coido que non é, é difícil pois darse conta que non entrou nas listas de éxitos pero si sí que tivo repercusión e deixou moita pegada dentro do mundo Do do mundo, perdón, electrónico Se pode decir ou gustaríame pensar Que este disco é todo un referente Dentro do son electrónico E para moitos é unha auténtica alfalla Por lo menos para min É verdade que coñecín a The Diumanley Con Tare E cando descubrín o que fixeran anteriormente Que deime abrallado E o poño como dúas etapas totalmente diferenciadas. E, amigos, o tempo non dá para máis. Rematamos o programa desta semana con este new dance de IMO da chelo mágico que de fondo que coido que é un bo remate con un son bastante experimental e totalmente electrónico en verdade, este biche desescutando retrovolución grazas a Radio Filispin, a Radio Libre Comunitaria da Terra de los Ancos, que atraveso do 93.9 FM de Ferrol, e tamén A través de Internet, fai posible que escultedes o programa. Y también desde Radio, desde la comunidad de Valenciana, emite o programa para todos vos, a través de la red. Lembraros que si queredes escultar los programas, en otro momento, podedes ir a mi box o archivo.org para descargaros. Nada más, una oferta, edica, próximo programa, amigos. Get done. Dance. Dance. Dance. No, yeah dance Dance more yeah dance